«Тобі тому, чого ти хотіла? Коли?» «Ніколи, татусю, ніколи!» – здушно схлипнула пані Тейлор. «І я ніколи не хотіла собаки, татусю. Навіть не думала хотіти». «Коли це я читав твої листи? Коли це я бів щоденник? Щоденник!» «Коли це я приходив на будь-чий похорон у засмельцованім халаті?» «Чи пас корову на цвинтарі? Яку це тітку я занапастив у богадільні?» «Хіба колись я ж борляв у когось печенею?» Коли це я змушував вас харчуватися фруктами і яйцями? Ніколи, татусю, ніколи, – ридала пані Тейлор. Ти завжди так добре дбав про нас. Найкраще. Хіба ти не сказала мені, що хочеш калоші на різдво? Звісно, татусю, звісно, я хотіла калоші. І цілу зиму вони так приємно гріли мені ноги. Отже, Сайрус переможно оглянув усіх присутніх і втупився у вічі Ен. Аж раптом сталося дещо несподіване. Він засміявся. На щоках у нього з'явилися ямочки, котрі геть змінили весь його вид. Сайрус підсунув свій стілець назад до столу і сів. «У мене, доктора Картер, є одна кепська звичка – сердитися на домашніх. Усі ми маємо кепські звички. Отака є в мене. Утім, одна єдина. Годі же, мамусю, не плач. Я визнаю, що заслужив усе це. Окрім хіба що твоїх слів про плетіння гачком – Есмі, доню, я ніколи не забуду, що ти єдина вступилася за мене. Поклич, Мегі, нехай підмете скалки. Я знаю, ви всі раді, що та клята штука розбилася, і принесіть нарешті пудинг». Ен ніколи в житті не повірила би, що вечір, який почався так жахливо, може так гарно завершитися. Більш дружнього та приязного співрозмовника, ніж Сайрос, годі було і відшукати. Очевидно, і згодом між ним та його сім'єю не було ніяких порахунків. Кілька днів потому Трікс зайшла до Енн і сказала, що нарешті зважилася розповісти батькові про свої заручини із Джоні. Він дуже розсердився, Трікс. Він... Він зовсім не розсердився, присоромлено зізналася Трікс. Тільки перхнув і сказав, що сподівався на це після того, як Джоні два роки крутився коло мене і віднаджував усіх інших жинахів. Мабуть, він не може собі дозволити розсердитися вдруге за такий короткий час, а поміж нападами гніву тато зазвичай просто чудо. Я думаю, для вас він значно кращий батько, ніж ви заслуговуєте, відказала Н, геть як Ребека Дю. Тоді, за вечерею, Трікс, поводилася ви огидно. Але ж ти перша почала, мовила Трікс, а Прінгл допоміг мені трохи. Ну, та все добре, що на добре виходить. І, слава Богу, я ніколи вже не муситиму витирати пил з цієї вази. Два тижні по тому. Уривок із листа до Гілберта. Оголошено про заручене Есмі Тейлор із доктором Леноксом Картером. Судячи з куцих уривків місцевих пліток, того фатального п'ятничного вечора він вирішив, що мусить захистити її від батька, рідних та, ймовірно, друзів, Її скрутне становище, вичевидь, пробудило в ньому лицарське почуття. Трік запевняє, що все це сталося завдяки мені. Можливо, я і справді доклала до цього руку, та навряд чи колись іще захочу повторити подібний дослід, що надто вже скидається на спробу впіймати блискавку за хвіст. Не знаю, Гілберте, що й сталося зі мною того вечора, мабуть, це давня моя відраза до всілякої прингловатості, дається в знаки. Я майже забула про неї, утім довкола всі і понині дивуються, як то воно так вийшло. Я чула, буцім пана Валентина Кортлоу, геть не здивована, що я підкорила собі цілий Прінглівський клан. Бо я така дивовищно чарівна, а дружина пастора вважає, що це Господь відповів на її молитви. Та хіба ж це не правда? Учора ми із Джен Прінгл разом верталися додому зі школи, розмовляючи про черевики і човники, капусту і королів. Про все, крім геометрії. Джен розуміє, що я не надто тямлю в геометрії, хоч все компенсується тією дрібкою відомостей про капітана Майрома Прінгла, що є в моєму розпорядженні. Я дала їй почитати книгу мучеників Фокса. Мені завжди так тяжко позичати комусь улюблені книжки, Бо щоразу, здається, наче вони повертаються до мене вже не такі, як були. Та книгу я люблю хіба тому, що її колись вручила мені мила пані Аллан за успіхи в недільній школі. Насправді, щитати про «Мучників» мені не подобається, бо після того я здаюся собі такою малодушною. Хай, як сорону зізнатися, та я страшенно не люблю вилазити з ліжка морозними ранками». Ще й повсякчас намагаюся уникнути візиту до зубного лікаря. Отже, Есмі і Трікс щасливі. І я дуже тішуся. Відколи квітне мій власний роман, я далі більше цікавлюся любовними справами інших. Але це добра цікавість, не зловтіха чи настирливість, а просто радість за те, що так багато щастя довкруги. Ще досі лютий, і сніг на дахах монастирських під місяцем мерехтить. Хіба що тут це всього-навсього дах обори на подвір'я пана Гамільтона. Проте, я думаю, лишилося ще кілька тижнів до весни, а тоді ще кілька до літа, і будуть канікули, і зелені дахи, і золоте сонячне сяєво над Айвольнійськими луками, і Затока, на світанку, Сапфірова у півдні, і Малинова надвечір. І ти. У нас із маленькою Елізабет стільки планів на цю весну, ми з нею такі добрі друзі, що вечора я приношу їй молоко, а часом її навіть відпускають на прогулянку зі мною. Ми з'ясували, що наші дні народження припадають на той самий день. І Елізабет уся аж зашарілася від щастя. Вона така гарна, коли шаріється. Зазвичай лечко в неї бліде, і від молока нітрохи не червоніє. Тільки після наших сотінкових прогулянок по підвечірнім вітром воно береться ніжним рожевим рум'янцем, Якось вона дуже серйозно запитала, «Панно Ширлі, а якщо мастити вечорами лице маслянкою, у мене буде така гарна кремова шкіра, як у вас, коли я виросту?» Здається, маслянка належить до улюблених косметичних засобів у примарнім провулку. Я виявила, що нею користується і Ребека Діо. Вона взяла з мене клятво, що я нічого не скажу вдовам, бо ті вважатимуть її надто легковажною, як на свій вік». Кількість таємниць, звірних мені в шелестких тополях, старить мене завчасно. А ще цікаво, якщо я маститиму обличчя маслянкою, це допоможе позбутися семи веснянок на носі? До речі, мій пане, чи зауважили ви, що в мене гарна кремова шкіра? Якщо так, то ви ніколи мені про це не казали. І чи усвідомили ви цілком і остаточно, що я порівняно вродлива? бо сама я нещодавно дізналася про це. «А як воно бути вродливою, пано Шерлі?» запитала мене днями Ребека Дьо, коли я примиряла нову, ніжно бежеву слінову сукню. «Я теж часто думаю про це», – відповіла я. «Та ж ви вродливі», – мовила Ребека Дьо. «Не думала, що ви здатні бути такою ущипливою, Ребеко», – дорікнула я. «Я не хотіла вас шпигати, пано Шерлі. Ви вродливі!» – порівняно. «О, порівняно?» Гляньте зеркало, казала рабакадю, порівняно зі мною ви вродливі. Що ж, мушу визнати це так. Утім, я ще не все розповіла про Елізабет одного штормового вечора, коли в примарні провулку гутів лютий вітер, ми не змогли піти на прогулянку. Тоді я привела Елізабет до себе, і удвох ми накреслили мапу чарівного краю. Елізабет умостилася вище на моїй блакитній подушці, схожій на пончик, і схилилася над мапою, мов серйозний маленький гном. Наша мапа ще не готова. Щодня ми додаємо туди все нове і нове. Учора ми позначили на ній дім снігової чаклунки, за яким намалювали три пагорби – в суціль порослі квітучими вишнями. Між іншим, Гілберте, я дуже хочу, щоб і побіля дому нашої мрії теж росли вишні – Певна річ на мапі є завтра, воно розташовувалося на схід від нині і на захід від учора. І немає ліку часам у нашому чарівнім краї. Весняний час, довгий час, короткий час і час молодого місяця, час доброї ночі та майбутній час, проте немає минулого часу, бо він надто сумний для чарівного краю. Старий і молодий час, бо коли є старий час, то мусить бути і молодий. Гірський час, бо це так гарно звучить. Нічний та денний час, але жодного часу лягати спати і часу йти до школи. Різдвяний час, та без ніякого єдиного часу, бо це теж надто сумно. Утрачений час, який так приємно віднайти. Деякий час, добрий час, швидкий та повільний час. Час цілунку, час вертатися додому, та час незапам'ятний бо це одне з найкрасивіших слів у світі. І повсюди маленькі грайливі стрілочки, що вказують шлях до кожного часу. Ребекка Д'ю, звісно, вважає мене геть здетенілою. Проте, о, Гілберта, я хочу, щоб ми ніколи не стали надто дорослі і мудрі. Ні, надто дорослі і дурні для мандрів у чарівних краях. Ребекка Д'ю вичевить має сумніви в моєму доброму впливі на Елізабет і вважає... Що я заохочую її вигадки. Якось надвечір, коли мене не було, вона сама понесла молоко до стіни і зустріла Елізабет коло хвіртки. Маленька так замрійно вдивлялася у небо, аж не почула зовсім нечарівно легких кроків Ребеки. Я наслухала, Ребеко, пояснила вона. Ти забагато наслухаєш, несхвально відказала Ребека Дю. Елізабет усміхнулася своєю неземною усмішкою. Так, мов би, думки її витали десь поміж хмар. Ребекка Д'ю не вживала цих слів, але я добре знаю, як усміхається Елізабет. «Ви здивувалася б Ребеку, якби довідалися, що я інколи чую», – мовила Елізабет таким тоном, Аж Ребеку Ребекку Д'ю мороз по шкірі продер», – принаймні так вона запевняє. «Ну, та Елізабет завжди, мов би, купається в чарах. І що тут удієш?» Твоя «Н» з-поміж усіх «Н». Ніколи, ніколи ніколи не забуду я обличчя Сайроса Тейлора в той мить, коли дружина звинуватила його в плетінні гачком. Але до нього я тепер завжди буду тепло ставитися через тих кошенят, яких він шукав цілий день. І до Есмі також, бо вона вступилася за батька навіть попри крах, як їй здавалося усіх своїх надій. Пост-пост-скриптом. Сьогодні в мене нова пора. І я кохаю тебе тому, що ти не шванькуватий, як доктор Картер. І тому, що ти не капловухий, як Джоні. І найголовніша з усіх причин – я кохаю тебе просто тому, що ти – Гілберт. Шелестки полі, Примарний провулок. 30 травня. Коханий і найнайкоханіший. найкоханіший Весна. Можливо, там у Кінгсфорті із головою у вирі іспитів ти і не знаєш про це. Але я тут відчуваю її прихід із голови до п'ят, як відчуваю увесь Саммерсайт. Заквітчені гілки дерев над старими парканами та ряди кольбаб у траві по підтиню цілком змінили навіть найпотворніші вулиці. Навіть порцеляна Вадама на полишці моєї кімнаті відчуває весну. І я знаю – що якби тільки прокинулася якось посеред ночі, То вздріла би, як вона танцює пас-соул У своїх рожевих туфельках на позолочених підборах. Усе довкола кричить мені весна, Спігутливі потічки, Блакитні тумани над королем штормів, Клени в гаю, куди я ходжу читати твої листи, Квітучі вишні вздовж примарного провулку, Зохвалі гладкі вільшанки. Що мостяться на заднім дворі, цілковито зневажаючи присутність димка, дикий виноград, який розвішав своє зелене пагіння над хвірткою, до котрої маленька Елізабет приходить по молоко, ялини довкруж старого цвинтаря, що їхні гілки уже вбралися в нові смарагдові киточки, навіть сам старий цвинта, де найрізноманітніші квіти попід могилами розгорнули пупінки і листки. Мовби промовляючи, навіть тут життя перемагає смерть. Позавчора я знов залюбки прогулялася цвинтарем надвечір. Ребека Дю, напевне, вважає ці мої смаки геть нездоровими. Хто зна, чого вас так і тягне до такого небезпечного місця, каже вона. Я блукала там у духмяних зеленавих сутінках і міркувала, чи справді жінка Натана Прінгла хотіла його отруїти. Її могила. Поросла свіжою травичкою і лілейками. Мала вона такий невинний вигляд, аж я подумала, що ту сердечно, мабуть, обмовили. І ще місяць і я їду додому на канікули, думаю лише про сад у зелених дахах, що стоїть тепер, мовби весь осипаний снігом, старий міст понад озером Осейних вод, гуркіт моря, літні дні на стежині закоханих, і про тебе. «Сьогодні, Гілберте, у мене саме таке перо, як потрібно. Тому...» Дві сторінки пропущено. Нині я знов ходила до пані Гіпсон та її доньки. Маріла просила мене відвідувати їх час від часу, бо сама вона була знайома з ними, ще відколи Гіпсони жили у White Sands. Я зайшла до них кілька разів, і відтоді роблю це щотижня. Бо мої візити, здається, дуже тішать Поліну, а мені так її шкода». Вона справжня рапиня власної матері, жахливої, славільної жінки. Пані Гіпсон 80 років, і свої дні вона проводить у візку. До Саммерсайди вони переїхали 15 років тому. Поліні 45. Вона наймолодша з-поміж своїх братів і сестер. Усі вони мають власні родини, і ні за що не хочуть жити в однім домі з пані Гіпсон. Поліна веде господарство – і виконує всі материні примхи. Вона худенька, пліда, карога, жінка, із золотаво, пронатним волоссям, досі лискучим і гарним. Вони доволі заможні. Поліна могла б дуже легко і приємно жити, якби не пані Гіпсон. Вона так любить церковну роботу і була б щаслива допомагати спільноті милосердя і товариству підтримки місіонерських служінь, влаштовувати благодійні вечері та прийняття. Тим паче, у неї ростуть найгарніші тридесканці в місті. Проте їй зрідка вдається вийти з дому, навіть на звичайну недільну службу. Я не бачу жодного рятунку для неї. Бо стара пані Гіпсон, вочевидь, заповзялася прожити до ста років. Ноги в неї кволі, та язик ні трохи неушкоджений. Мене завжди охоплює безсилий гнів, коли я сиджу в них удома і слухаю, як вона шпигає Поліну своїми ядучими шпильками. Поліна сказала мені, що її мати надзвичайно високою думкою про мене, тому в моїй присутності поводиться з донькою значно ласкавіше якщо це правда, мені і думати лячно, яка вона, коли мене немає поруч. Поліна не сміє нічого зробити без дозволу матері не може сама купити собі одягу, навіть панчіг усе потребує схвалення пані Гіпсон і мусить носитися аж доки буде двічі перелицьоване. Ось уже чотири роки Поліна носить той самий єдиний капелюх. Пані Гіпсон не зносить ані найменшого галусу в домі, ані подову свіжого вітерцю. Кажуть, вона ніколи в житті не всміхалася. Мені самій не доводилося ще заскочити її цім, І дивлячись на неї, я часто міркую, що сталося б з її обличчям, якби вона таки всміхнулася. Поліна не має навіть власної спальні. І мусить спати в одній кімнаті з матір'ю, ледь не щогодини встаючи, щоб розтерти їй спину чи подати ліки, чи принести грілку з гарячою водою, гарячою, а не ледве теплою, чи збити подушки, чи з'ясувати, що там за дивні звуки чути на заднім подвір'ї. Пані Гіпсон спить удень, а вночі вигадує нові завдання для доньки. Та все це нітрохи не озлобило Поліну. вона добра, терпляча й безкорислива і я тішуся, що в неї є улюблений пес. Завести цього пса – це єдине, що вона могла зробити за власним бажанням. Та і це хіба тому, що тоді в місті когось пограбували, і пані Гіпсон сподівалася, що пес захистить їх від злодіїв. Поліна мусить приховувати від матері своє добре ставлення до нього. Пані Гіпсон ненавидить пса і повсякчас нарікає, що той приносить у дім кістки, хоч і з практичних міркувань Ніколи не валить його спекатися. Але тепер я нарешті можу допомогти Поліні. І неодмінно це зроблю. Я подарую їй вільний день. Хоча сама для цього і буду змушена пожертвувати вихідними у зелених дахах. Сьогодні я зайшла до них і одразу помітила сльози в полінених очах. Причину їх негайно розтлумачила мені пані Гіпсон. «Поліна хоче поїхати, пану Шерлі», «Поїхати і кинути мене тут саму!» – заявила вона. «Чем невдячна донька у мене, правда?» «Лише на день, мамо!» – сказала Поліна, тамуючи радання і видушуючи із себе усмішку. «Лише на день! Послухайте, що вона каже! Ну та ви, пано Шерлі, знаєте, які мої дні! Усі це знають! Але ви не знаєте пану Шерлі і, надіюся, ніколи не знатимете, яким довгим здається день, коли мучишся!» Проте я знала, що пані Гіпсон зараз геть не мучиться, тож навіть не намагалася вдати співчуття. «Я неодмінно знайшла б когось, хто лишився б із вами маму», – сказала Поліна. «Бачте», – звернулася вона до мене, – «наступної суботи моя кузина Лоїза відзначатиме срібне весілля у Вайнсенс і кличе мене в гості. Я була дружкою на її вінчані з Морісом Хілтоном, і я так хотіла б відвідати її, якби мама погодилася». «Коли я мушу умерти на самоті, що ж тут удієш?» – мовила пані Гіпсон. «Я лишаюся на твоєму сумліні, Поліна». Я знала, що битву для Поліни програно втумить, як пані Гіпсон лишила це на її сумліні. Пані Гіпсон щоразу домагалася свого, лишаючи те чи те на сумліні близьких. Я чула, що багато років тому в Поліни був жених, та пані Гіпсон завадила весіллю, лишивши це на її сумліні». Поліна витерла очі, сили воно всміхнулася і знову взялася перелицьовувати стару сукню, бридку чорну-зелену клітинку. «Ану, не дмися, Поліно!» – зваліла пані Гіпсон. «Не зношу людей, які отак супляться. І не забудь пришити туди кумірець. Чи повірите ви, пану Шерлі, вона хотіла зробити сукню без комірця, Та вона і культа носила би, якби я їй дозволила». Я глянула на бідолашну Поліну з її тонкою шийкою, Досі округлою і гарною, закритою високим, цупким комірцем. Сукні без комірців тепер мотні, заперечила я. Сукні без комірців, відрубала пані Гіпсон, непристойні. Мушу заважити, я була в сукні без комірця. Крім того, була пані Гіпсон, так, наче одне стосувалося іншого. Цей Моріс Хілтон мені одразу не сподобався його мати була з крокетів. Він ніколи не вмів поводитися гідно. А як він цілував свою жінку? Завжди вибирав найнедоречніші місця. Ти певен, Гілберта, що вибираєш доречні місця для поцілунків? Боюся, задню частину шиї, наприклад, пані Гіпсон вважатиме геть недоречне місце. Та ж ви знаєте, мамо, що того дня кінь Гарві Вайтера рвонув у чвал і ледь не затоптав її на церковнім подвір'ї. Це природно, що Моріс був схвильований? Поліну, прошу тебе, не сперечайся. Все одно церковні сходи – то недоречне місце. Проте, моя думка більше нікого не цікавить, а вже ж. Усі хочуть моєї смерті, але нехай. У могилі мені тісно не буде. І тобі я вже обридла, що шуті гарем. Краще б я померла, нікому я не потрібна. Не кажіть так, маму, благально мовила Поліна, казатиму. Ти ж, оно, збираєшся в ті гості, хоча знаю, що я проти цього. Мамо, Люба, я не поїду. Я і не думала їхати, коли ви проти. Не хвилюйтеся так. То мені вже і розхвилюватися трішки не можна, щоб якось підбадьортися в цім нуднім житті. Ви ж іще не йдете, пане Ширлі? Я відчувала, що коли затримуюся, то неминуче з чи дам ляпаса пані Гіпсон, дивлячись просто в її лице, на якому ніс... Замалим не зливався з підпоріддям, тож я сказала, що мушу перевіряти контрольні роботи. Певне, дві такі старі баби, як ми, то невеселе товариство для юної дівчини, зітхнула пані Гіпсон. Поліна сьогодні якась небормосена, га? Поліно, онде яка. Хіба дивно, що пана Ширлі не хоче посидіти ще? Поліна вийшла зі мною на ганок. Місячне сяй волилося на її невеличкий садок і мерехтіло на поверхні затоки. Ніжний вітерець перешіптувався з яблуною, усипаною білим цвітом. Повсюди буяла весна, весна, весна, адже навіть пані Гіпсон не могла заборонити сливом квітнути, а лагідні, сіро блакитні, полінені очі сповнилися слізьми. Я так хотіла поїхати на срібне весілля Луїзе!» тяжко зітхнула вона із виразом розпашливої смиренності. Ви поїдете, відказала я. «О, ні, Люба, ні, я не зможу. Бідолашна мати ні за що не відпустить мене. Я просто викину це з голови». «Правда, гарний місяць нині», – додала вона голосно і із силованою безтурботністю. Ніколи не чула, щоб у тій на місяць було щось добре, озвалася звітальній пані Гіпсон. «Годі там ще питати, Поліно. Іди сюди і подай мені червоні хутрині капці. Ці туфлі так жахливо муляють але всім байдуже до моїх гризот. Я відчула, що мені і справді байдуже до її гризот. Мила сердечна Поліна. Та вона матиме вільний день і неодмінно поїде в гості. Це кажу я, Ен Шерлі. Одома я все розповіла Ребетці Дю та вдовам, і ми добряче посміялися, вигадуючи всі ті дошкульні образи, які я могла б жбурнути в пані Гіпсон. Дітенька Кейт Сумнівається, що мені вдасться умовити пані Гіпсон відпустити Поліну з дому, але Ребека Дью мене вірить. Якщо вже ви не зможете, то й ніхто інший не дасть ради, сказала вона. Днями я вечеряла в дружини пана Томаса Прінгла, тієї самої, що не хотіла здавати мені кімнату. Ребека Дю каже, що я найкращий пожилець, якого вона бачила, оскільки мене так часто просять вечеряти інде. Я дуже рада, що не живу в пані Прінгл. Хоча вона добра і ласкава, і пироги її хвалять її прибрамі, та дім її на шелесткіт тополі, полі, і стоїть він не в примарнім провулку. Та і вона сама не тітонька Кейт, тітонька Четі чи Ребека Дю. Я люблю їх усіх, і збираюся прожити тут наступні два роки. Моє крісло в їхнім домі називається кріслом пани Шерлі. А тітонька Четі каже що коли мене немає, ребека Дю все одно ставить на стіл мій прибор, щоб їм не було так самотньо. Іноді вразливість тітоньки Четі дещо оскладнює наші взаємини. Проте вона каже, що тепер нарешті розуміє мене і знає, що я ніколи не скривджу її навмисне. З маленькою Елізапет ми тепер ходимо на прогулянки двічі на тиждень. Пані Кембел валить, щоб це було не частіше і в жоднім разі не в неділю. Життя Елізабет повеселішило з настанням весни. Сонячні промені зігрівають навіть їхній старий похмурий особняк. А зовні він майже гарний, попід митушливими тінями дерев. Та все ж вона воліє тікати з нього, коли тільки має можливість. Інколи ми йдемо до центру міста, де Елізабет розглядає барвисті вітрини крамниць. Але частіше, якнайдалі, заходимо дорогою, що веде на край світу, захоплено і зацікавлено розглядаючи далекі зелені пагорби, що туляться один до одного, і минаючи кожен поворот, так, мов би, за ним на нас чекає завтра. Коли настане завтра, Елізапет хоче поїхати до Філадельфії і побачити ангела в церкві. Я не сказала їй, і ніколи не скажу, що Філадельфія, про яку писав Іван Богослов, це не та Філадельфія, що розташована в штаті Пенсильванія. Ми й без того надто швидко мусимо прощатися з ілюзіями. Та й хто зна, що буде взавтра, навіть коли ми туди потрапимо. А може, там повсюди ходять ангели. Інколи ми дивимося, як у гавань із погожим вітром, лискучою сонячною доріжкою, розтинаючи прозоре весняне повітря, Заходять кораблі. І Елізабет міркує, чи не може її батько бути на котромусь із них. Вона так сподівається, що колись він усе таки повернеться. Хто зна, чому він досі не приїхав? Я певна, він не зволікав би, якби знав, яка гарна в нього донечка, що так розпачливо чекає тут на нього. Мабуть, він і не думає, що вона вже велика. Досі бачить її тим немовлям, що забрало життя його дружини. Добігає кінця перший рік моєї роботи в Самарсальській середній школі. Перший семестр був жахливий, зате другий надзвичайно приємний. Прінгли – дивовижні люди. Як я могла порівнювати їх із паями? Нині Сіт Прінгл подарував мені букетик триліуму. Джен закінчує цей рік відміницею і подайкують, що панна Елен каже, будь сім'я Перша вчителька, яка справді зрозуміла цю дитину. Єдина ложка дьогтю в моїй бочці медо це Кетрін Брук, яка досі тримається зі мною холодно і вороже. Я, певне, більше і не намагатимуся потоворушувати з нею. Зрештою, усьому є межа, як каже Ребека Д'ю. Ох, мало не забула. Салі Нельсон запросила мене бути дружкою на її весіллі. Вони з Гордоном Хілом поберуться наприкінці червня в бомін'ю. У літньому будинку доктора Нельсона. Отже, виходить, що з-поміж шістьох його дочок незамішньою лишиться тільки Нора. Джим Вілкокс уже багато років ходить за нею просто на зерці, як каже Ребека Д'ю. Та з цього досі нічого не вийшло, і всі вже певні, що і не вийде. Я дуже люблю Салі, але так і не змогла хоч трохи ближче познайомитися з Норою. Вона старша за мене, а ще доволі стримана і горда. Та все ж, я хотіла б стати її подругою. Вона не красуня і не може похвалитися видатним розумом, але душа в неї з перчиком. І я відчуваю, що Нора цікава людина. До речі, про весілля. Минулого місяця Есмі Тейлор вийшла за доктора Картера. Вінчання було по обіді, в середу. тож я не могла прийти до церкви. Але всі кажуть, що Есмі була така гарна і щаслива, а Леннокс мав вигляд чоловіка, який знає, що чинить правильно, і перебуває в згоді із власним сумлінням. А із Сайросом Тейлором ми тепер добрі друзі. Він часто згадує про ту вечерю і вважає все, що сталося тоді, дотепним жартом. Відтоді я ні разу і не посмів розсердитися, каже він, щоб мамуся бува не сказала, наче б'яшої ковдри із клаптиків. А ще він завжди просить мене переказати вітання вдовам. Гілберте, люди прекрасні, життя дивовижне, а я навіки твоя». По скриптам. У нашої родої корови, що пасеться на луці пана Гамільтона, гарненьке плямисте телятко. Останніх три місяці ми купували молоко в Льюханте, а тепер у нас знову будуть свої вершки. Ребекка Дью каже, що вона давно чула, Буцім у того ханта, молока, ціле море. І тепер оці пересвічилася. Спершу вона зовсім не хотіла жодного теляти, а щітонька Кейт мусила попросити пана Гамільтона сказати їй, що корова вже застара, щоб мати телят. Тоді Ребека нарешті погодилася. Ох, коли ви будете, як я, немічною і прикутою до ліжка, ви матимете в серці більше співчуття, плаксиво проказала пані Гіпсон. Не думайте, що я не співчуваю вам, пані Гіпсон, мовила Ен, яка, опісля марних півгодинних спроб умовити вродливу стару, була готова її задушити. Лише благальний погляд сердечної Поліни, що сиділа за спиною в матері, утримував її від спокуси здатися і піти додому. Будьте певні, ви не лишитеся тут самі. Я подбаю про вас, я проведу з вами цілий день і зроблю все щоб вам нічого не бракувало. «О, я знаю, що нікому не потрібно», – відрубала пані Гіпсон, незважаючи на слова «ен». «Можете мені про це і не нагадувати, пану Шерлі. Я готова померти щомиті. Щомиті!» І тоді Поліна зможе вештатися, де захоче. Мене тут не буде, не буде кого доглядати. Нинішня молодь нічого снікого не розуміє. Такі байдужі, такі безтурботні, Енн не була певна, кого саме, її чи Поліну, пані Гіпсон вважає безтурботною, байдужою молодою особою. Проте, вирішила вдатися до останнього свого аргументу. Бачите, пані Гіпсон, якщо Поліни не буде на тому срібному весіллі в козини, підуть усілякі чутки. Чутки! – різко відказала пані Гіпсон. – Які ще чутки? Мила пані Гіпсон, хай проститься мені це означення, – подумала Енн. За своє довге життя ви вже напевне збагнули, на що бувають статні пліткарі. І для чого то щоразу нагадувати мені про мій вік, сердито урвала її пані Гіпсон, і казати, що в цьому світі усі тільки те й роблять, щоб хають носа в чужі справи. О, я це знаю, добре знаю, як і те, що в цьому місці аж кишить гидкими брехунами. Але я, мабуть, не хотіла би, щоб вони потякали про мене. Ото ще скажуть, наче я – стара тиранка. Я ж не забороняю Поліні їхати. Хіба я не лишила цього на її сумліні?» «Так мало хто повірить у це», – обачно сумовито відказала Ен. Хвилину чи дві пані Гіпсон люто смоктала людяник, а тоді проказала. «Я чула у Вайнсенс епідемія свинки. Мамо, Люба, ви ж знаєте, я хворіла на свинку». «Дехто хворіє двічі. Ти саме з таких, Поліно». До тебе завжди всі хвороби чіплялися. О, Боже мій, ті ночі, коли я чувала над тобою, уже і не надіючись, що ти дотягнеш до ранку. Та материнські жертви швидко забувають. І як би ти дісталася до Вайн Сендс? Ти ж залізницею оно скільки років не їздила. І зворотного поїзда в суботу ввечері нема. Вона може вранці поїхати поїздом, отрутилася Ен. А додому її привезе пан Джеймс Грегор, я впевнена. Мені він ніколи не подобався. Його мати була з Тарбушів. У нього двомісна бричка. І якби він не мусив їхати туди в п'ятницю, то залюбки взяв би із собою Поліну. Але вона цілком безпечно дістанеться і залізницею. Треба лише сісти на поїзд у Саммерсайді і вийти у Вайнсенс без жодних пересадок. «Тут щось нечисто», – підозріла мовила пані Гіпсон. «Чого це вам так треба, щоб Поліна їхала, га, пану Шерлі? «Кажіть!» Н усміхнулася, дивлячись у старече лице з очима намистинами, «Бо я вважаю, що Поліна – хороша, байлива донька, і вільний день їй час від часу потрібен так само, як усім». Більшість людей були нездатні здатні опиратися чарам усмішки Н, і пані Гіпсон капітулювала. Чи то від цієї усмішки, чи то побоючись пліток. «Мабуть, ніхто і не замислюється, як мені потрібен вільний день» щоб відпочити від свого візка. Але я прикута до нього навіки і можу, хіба терпляче зносити цю муку. Ну, та якщо вона вже конче мусить їхати, хай їде. Вона завжди все робила по-своєму. Якщо її там заскочить свинка чи покусають чужі комарі, мене в цьому не винувайте. А я тут переб'юся, як зможу. Ви будете зі мною, звісно, та ви ж не знаєте мого требу життя так добре, як Поліна. Може, один день я й витримаю, коли ні, то я і так віддав накраду в смерті день за днем. Тому яка вже різниця? Таку згоду не випадала назвати щирою, і все ж то була згода. Раптом Ен заскочила себе на тім, що робить дещо геть несподіване. Схилившись до пані Гіпсон, удячно і полегшено цілує її смаршкувати щуку. Дякую вам, проказала вона. А ви не підлещитеся, відповіла пані Гіпсон. Оно візьміть людяника. «Як я зможу вам віддячити, пану Ширлі?» – запитала Поліна, коли вийшла разом із Ен на вулицю, щоб трішки провести її. «Віддячити, якщо з легким серцем поїдете в гості, і будете тішитися кожній хвилині відпочинку». «О, я буду, звісно!» «Ви й уявити не можете, що це для мене означає, пану Ширлі. Я хочу не лише відвідати Лоїзу. Там неподалік від її дому є старе обійстя Лаклі». Невдовзі його продадуть. А я так хотіла б востаннє глянути на нього, доки воно опиниться в чужих руках. Мері Лаклі, тепер вона вийшла за Говарда Флемінга і живе на Заході. Вона була моєю найкращою подругою. Ми з нею були наче сестри. Я так часто бувала в їхнім домі. Так любила його. Мріяла туди повернутися. Мама каже, що я вже застареля мрій. Ви теж так думаєте, пана Шерлі. Ніхто не може бути за старим для мрій. Як і самі мрії ніколи не старіють. Добре, що ви так вважаєте. Ох, пану Шерлі, подумайте, я знову побачу затоку. Уперше за 15 літ. Тутешня гавань теж красива. Та це не затока. Я зараз просто зличу від щастя. І все це завдяки вам. Мама відпустила мене лише тому, що ви так їй подобаєтеся. Я така щаслива. Ви всіх робите щасливими. Щойно ви з'являєтеся між люди, пану Шерлі, як вони стають щасливіші. Це найприємніший комплімент у моїм житті, Поліна. Тільки знайте, пану Шерлі, мені зовсім нема чого вбрати, окрім старої сукні з чорної тафти. Але це буде надто похмуро для весілля, правда? І на мене вона завелика, відколи я схутла. Їй уже шість років». Спробуємо вмовити пані Гіпсон дозволити вам купити нову сукню, відказала Енн із надією в голосі. Та це було вже понад її сили. Пані Гіпсон була невблагана. Чорна полілена сукня цілком годиця для срібного весілля Луїзи Хілтон. Шість років тому я купила цю тафту по два долари за ярд, і ще три заплатила Джейн Шарп за шиття. Джейн вправна кравчиня. Її мати була зі смайлі. І що це за вигадки, Поліна Гібсон, хотіти щось світліше? Вона б уся в червонім з ніг до голови ходила, пано Шерлі, якби я їй дозволила. Ну та скоро ти позбудешся цього прикрого тягаря в моїй особі, Поліно, тоді можеш носити такі яскраві сукні, які захочеш, але доки я жива, ти поводитимешся пристойно. І чим поганий цей твій капелюх? Тобі так чи так уже пора носити чепець? Сердечна Поліна зригнулася від самої думки що їй доведеться носити чепець. Краще вже до кінця своїх днів носити той бридкий капелюх. «Я буду просто тішитися свято і зовсім не думатиму про свій одяг», сказала Поліна Н, коли удвох вони вийшли в сад, щоб набрати для вдів букет лілей та децентр. «У мене є план», – мовила Н, озираючись, щоб пересвідчитися, що пані Гіпсон, яка стежила за ними з вікна вітальні, їх не чує». «Пам'ятайте мою сукню з її сріблясто сірого попліну? Я позичу вам її на той день». Збентежена Поліна пустила кошик із квітами, розливши духмяне біло-рожеве море коло ніг Н. «О, ні, Люба, я не зможу. Мама не дозволить. Вона нічого про це не знатиме. Слухайте, у суботу вранці ви виберете її під свою чорну сукню. Вона вам пасуватиме». Трохи задовго, але я завтра заколю на ній кілька складок. Вони тепер модні. Сукня без комірця і з рукавами до ліктя, тож ніхто нічого не помітить. Коли приїдете в Галков, зніміть чорну сукню, а ввечері лишіть мою сіру там. Я заберу її наступної суботи, коли поїду додому. Але ж я, мабуть, уже застара для вашої сукні нітрохи. Сірий колір можна носити завжди. Гадаєте, це буде правильно обманути маму? Напевно, проказала Поліна. У цьому випадку правильно, відрубала Н без дрібки сорому. Ви ж знаєте, Поліно, що не можна йти в чорному на весілля. Це може завдати лиха нареченій. Ох, я нізащо не хотіла б нашкодити їй. Та й мама не обрадиться, звісно. Надіюся, вона добре витримає цю суботу. Боюся лише, що без мене вона ані крихти не з'їсть як тоді, коли я їздила на похорон козини Матильди. З нею тоді була пані Прауті. Вона й сказала, що мама нічого не їла ціліснікий день. Вона так розсердилася. Мама розсердилася, що козина Матильда взяла і померла. Вона їстиме. Я про це подбаю. «Так, ви дасте з неї раду», – кивнула Поліна. «А ви не забудете, Люба, вчасно давати їй ліки? Ох, мабуть, мені все ж не варто їхати». За той час, що ви там ходили, можна було зібрати сорок букетів, сердито мовила пані Гіпсон. Нащо вдовам твої квіти, не збагну. Їм своїх не бракує. Довго ж я мусила б не діти без квітів, якби чекала на букетик від ребеки Дю? Я вмираю від спраги. Та кого це турбує? У п'ятницю ввечері налякана Поліна подзвонила Ен по телефону. У неї болить горло, і чи не думає панна Шерлі, Ширлі, що це ймовірна свинка? Енн побігла заспокоювати її, прихопивши із собою поплінову сукню в грубому паперовому пакунку. Пакунок вона сховала в кущі боску. Звідки пізно ввечері, обливаючись холодним потем, його витягла Поліна і віднесла нагору, до кімнатки, де зберігала свої речі і одяг, хоча спати там їй було заборонено. Поліна грисла сумління. А що, як біль у горлі, то кара їй за обман, але піти на срібне весілля Лоїзи старі, бридкі і чорні сукні було понад її сили. Рано вранці, в суботу, Ен прийшла до Гіпсонів. Сонячні, радісні літні дні завжди робили її чарівнішою та вродливішою. Вона, мов би, сяяла, як саме сонце, і пливла в золотому повітрі, струнка, наче ті фігури на грецьких вазах. Найпохмуріше місце починало сяяти і жити – Щойно там з'являлася Н. Так ідете, наче весь світ вам належить, неприязно пані Гіпсон. Це ж так і є, усміхнулася Н. Ох, ви ще така молода, з проказала пані Гіпсон. Я не стримував серця свого від жодної втіхи, процитувала Ен. Ось вам пані Гіпсон настанова з біблії. Людина народжується на страждання, як іскри, щоб угору летіти, це теж із біблії заперечила пані Гіпсон. Те, що вона змогла так хвацько відбити аргумент пане Шерлі, бакалавра гуманітарних наук, значно поліпшило їй настрій. Лестите, я бігми не люблю, пане Шерлі, але цей ваш соломіний капелюшок із блакитною квіткою вам до лиця. У нім ваші коси не здаються такими родими. А ти хіба не захоплюєшся цією свіжою юною дівчиною, Поліно? Хіба не хочеш сама бути такою свіжою і юною?» У ту мить Поліна була надто щаслива і схвильована, щоб хотіти бути кимось, окрім себе самої. Ент пішла з нею на гору, щоб допомогти їй убратися. Як приємно уявляти всі ті радощі, котрі чекають на мене сьогодні, пане Шерлі. Горло мені більше не болить, і мама в такому доброму гуморі. Вам може здатися, що це не так. Але вона розмовляє нехай і геть ядуче. Якби вона була сердита чи розлючена. Сиділа б набурмосившись, картоплі начистила, біштек заклала в кригу, а бланманже для мами поставила в льох, банка з куркою на вечерю і бісквіт у куморі. Ох, я вся як на голках сиджу. Раптом мама таки передумає я цього не переживу. О, пане Ширлі, ви таки гадаєте, що варто надіти цю поплівниву сукню, справді? Надівайте, зваліла Енн що найсуворішим учительським тоном. Поліна підкорилася, і невдовзі то була вже нова, зовсім інша Поліна. Сіра поплінова сукня, без комірця та з мережевними на рукавах пасувала їй бездогано. А коли Ен уклала їй коси в нову зачіску, Поліна ледь опізнала себе в церкалі. Шкода ховати це все під бридкою чорною сукнею, пано Шерлі. Утім, це таки довелося зробити. Чорна сукня цілком сховала сіру від чужих очей. Довелося надіти і старий капелюх, який проте належало зняти по приїзді до Лоїзи. Та ще Поліна в на туфлі. Їй дозволила придбати пані Гіпсон, хоч і відзначила непристойно високі підбори. Люди так здивуються, коли побачать, що я їду залізницею сама. Надіюся, вони не вирішать, що хтось помер. Я не хочу, щоб срібне весілля Лоїзи хоч якимось чином пов'язувала з думкою про смерть. Ох, пане Шерлі, парфуми! Яблоневий світ, як гарно! Лише креплиночку. Я завжди думала, що це надзвичайно жіночно. Та мама не дозволяла мені їх купити. Ох, пане Шерлі, ви не забудете нагодувати пса? Я лишила кістки в коморі, в закритій мисці. Сподіваюся, вона поназила голос драматичного шепоту, він не нагидить у домі. Доки я повернуся. Перед від'їздом Поліна мусила пройти сувору материну перевірку, радість від очікування свята і почуття провини через таємницю із сірою сукнею залили її щоки незвичної яскравим рум'янцем. Пані Гіпсон глянула на неї несхвально. А це що таке? Їдемо до Лондона дивитися на королеву, га? У тебе над той яскравий колір обличчя. Люди скажуть, що ти фарбувалася. Ти ж не фарбувалася? «Ні, мамо, що ви?» – налякала промебрила Поліна. «Стеж за своїми манерами. Коли сідатимеш, тримай коліна і ступні разом. Не сиди на протязі, та забагато не балакай». «Не буду, мамо, смиренно пообіцяла Поліна, нервово зиркаючи на годинник. «Ось Луїзі від мене пляшка сарсапара левого вина, щоб пити тости. Луїзі я ніколи не любила, та її мати була стакебері. Пляшку привези додому». І не берело її за кошенят. Вона завжди всім їх роздає. Добре, мамо. Ти впевнена, що не лишила мило у воді? Цілком впевнена, мамо. Відповіла Поліна знову страдницький зиркаючи на годинник. Шнурівки місно зав'язала? Так, мамо. Ти непристойно смердиш парфумами? Ні, мамо. Що ви? Я взяла хіба малесеньку краплинку? Я сказала, непристойно смердиш. І саме це маю на увазі. У тебе немає там діра під пахвою? Ні, мамо, покажи, несхитно зволіла пані Гіпсон. Поліна затремтіла. Ану ж поділ сірої сукні буде видно з-під чорної, коли вона підніма руку. Ну добре, іди собі, тяжко зітхнула пані Гіпсон. Якщо більше не застанеш мене живою, пам'ятай, що я волію бути похована у тій мереживній шалі та чорних сатинових капцях. І гляди, щоб волосся мені гарно вклали. «Мам погіршила, мамо?» – сіра сукня зробила Поліну ще чутливішою до доколів сумління. «Коли так, то я не поїду». «І викинеш гроші за туфлі?» «А вже ж поїдеш. Тільки дивися мені, не з'їжджай у неспоручям. Тут чаша Поліниного терпіння переповнилася. «Мамо, невже ви гадаєте, що я на таке здатна?» «Ти робила це на весіллі в Ненсі Паркер». «Тридцять п'ять років тому. Невже ви гадаєте, що я робитиму це і зараз?» «Тобі час іти. Чого ти тут потякаєш? Хочеш запитнитися на поїзд?» Поліна хвапливо пішла, і Енн зітхнула з полегшенням. Вона була злякалася, що пані Гіпсон в останню мить охопило диявольське бажання затримати доньку до відбуття поїзда. «Нарешті хоч трохи спокою», – мовила пані Гіпсон. «У домі такий страшний безлад, панно Шерлі. Надіюся, ви розумієте, що це не завжди так. Останні кілька днів Поліна була сама не своя». «Ви не могли б посунути цю вазу на дюйм ліворуч?» «Ні, поставте назад». І або на лампі перехнявився. «Так, тепер хіба трішки рівніше. Але ота от штора на дюйм нижче за другу, поправте її». Енн надто сильно смикнула за шнурок, він вислизнув у неї з пальців, і штора зі свистом шурхнула вгору. «От бачите?» – сказала пані Гіпсон. Енн не бачила, та все ж ретельно вирівняла штору. А тепер, пані Гіпсон, ви хочете, щоб я заварила вам чашечку чаю? Так, чай мені не завадить. Я геть знесилена всіма цими клопотами і метушнею. Здається, мене вивертає на виворіт, плаксиво проказала пані Гіпсон. А ви вмієте заварювати добрий чай? Я ліпше зволотавого допитиму, аніж той чай, що заварюють деякі. Заварювати чай мене навчила Маріла Кадберт. Вам сподобається. Та спершу я вивезу вас на ганок щоб ви потішилися сонцю. «Я вже багато років не виходжу з дому», запротестувала пані Гіпсон. «О, сьогодні такий гарний день. Сонце вам нітрохи не зашкодить. Подивитися, як цвіте дика яблуня, і з кімнати її не видно. І вітер сьогодні південний, тож до вас ще й запах кунюшини з лук Нормана Джонсона. Я принесу чай. Ми разом вип'ємо по чашці, а тоді я візьму вишивання. І ми будемо сидіти вдвох, і пліткувати про кожного, хто йтиме вулицею. «Пліток я не схвалюю», – суворо заявила пані Гіпсон. «Це не по-християнському». «Ану, скажіть мені, то все ваші власні коси?» «Усі до останньої волосини», – засміялася Ен. «Шкода, що такі роді. Хоча роде волосся тепер наче й модне. І сміх ваш мені подобається. Нервове хихотіння Поліни завжди мене дратувало. Ну, коли вже я мушу вийти з дому, що вдієш». Я, мабуть, застуджуся і помру, але винні ні, втім, будете ви, пані Шерлі. Не забувайте, я маю вже повних 80 років, хоча старий Деві Екам і розповідає всім довкола, що мені лише 79. Його мати була з Воттів, а Вотте — страшенно заздрісні люди. Ен спритно викотила візок на ганок і довела, що вміє поправляти і збивати подушки. Недовзі вона принесла чай. Що здобув похвалу від пані Гіпсон. Так, це можна пити, пану Шерлі. Боже, цілісний рік мені довелося прожити на самій рідкій їжі. Ніхто не думав, що я видряпаюся, та я й сама вважаю, краще б я тоді померла. Оце та яблуня, що ви її так не хвалювали? Так, правда, вона того важна. Біла, на тлі густо блакитного неба. Я не надто поетична тільки мовила на те пані Гіпсон. Та після двох чашок чаю настрій у неї став значно погідніший, і час до обіду промайнув дуже швидко. Я піду все приготую, а тоді накрию тут маленький столик. Е, ні, паночко, ці мавпичі витівки не для мене. Їсти в усіх на очах, та люди скажуть, що я геть здоріла. Тут, безперечно, дуже гарно, хоч від запаху конюшини мене завжди нудить. І ранок минув швидше, ніж то звичне буває. Але на дворі я не їстиму. Я не циганка. Глядіть, помийте руки, як слід. Першнішко ховарите. Он де пані стої, знову гостей чекає. Розвісила всі свої найкращі простирадла. Та хіба то гостинність? Просто хочу похвалитися. Її мати була з Кері. Обід, який приготувала Енн, удовольнив навіть смак пані Гіпсон. Не думала я, що ті, хто пише для журналів, Уміють іще й варити їсти. Але, звісно, вас виховала Маріла Кадбарт. Її мати була із Джонсонів. Поліна, мабуть, обійсця до нудоти на тім весіллі. Ніколи міри не чула. Уся в батька. Я бачила, як він наминав полуницю, хоч і знав, що за годину буде корчитися від болю. Я не показала вам його портрета, пана Ширлі? Ходіть у гостюву кімнату і принесіть. Він під ліжком. Глядіть, не зазирайте там ніякі шухляди. Але присядьте і подивіться, чи немає клубків пилу під комодом, і не довіряю Поліні. Так, це він. Його мати була з вокерів. Тепер таких чоловіків немає. Ми живемо в час виродження, пано Шерлі. Гомер казав те саме за вісім століт до нашої ери, усміхнулася Ен. Ті старозавітні пророки часом тільки і могли, що бурчати, відказала пані Гіпсон. Ви, може, не повірите, пано Ширлі, та мій чоловік мав доволі широкі погляди. Я чула, ви заручені, зі студентом-метиком. Ці студенти, мабуть, усі п'яниці. Вони мусять пити, щоб витримати лекції в анатомічному театрі. Нізащо не виходьте за п'яницю, пано Шерлі, чи за того, хто не здатен заробити. На мріях та місячнім сайві довго не протягнеш. Це я, напевно, знаю. Глядіть, як митимете посуд почисти раковину і виполишіть ганчірки. Я не зношу масних ганчірок. І нагодуйте певне пса. Він так погладшав, це Поліна його розгодовує. Мабуть, нам таки доведеться спекатися його. О, не робіть цього, пані Гіпсон. У місті часто стаються грабунки. Та і дім ваш тут у глушині, далеко від решти. Вам потрібен захист. О, мені байдуже, Робіть, як знаєте. Я на все згодна. Або ні з ким не сперечатися. Надте, коли мені так дивно в потилиці». Мабуть, мене скоро нагла кров зальє. Вам треба поспати. Тоді одразу полегшає. Я вкрию вас пледом і опущу спинку крісла. Може, вивезти вас на ганок, щоб ви поспали там? Спати в усіх на очах! То ще гірше, ніж їсти на дворі. У вас такі дивні фантазії. Лишіть мене тут, у вітальні. Опустіть хіба штори і зачиніть двері, щоб у кімнаті не товклися мухи. Вам і самі корисно побути трохи в тиші, коли ви так беззупинно базікаєте. Пані Гіпсон добряче поспала та прокинулася зовсім не в гуморі і не дозволила знову вивести себе на ганок. «Хочте, щоб я до смерті застудилася на тім вечірнім повітрі?» – буркнула вона, хоча добігала тільки п'ята година. Ніяк їй було не вгодити. Напій, що принесла Енн, виявився надто холодним. Наступна чашка – недостатньо холодною. Хоча їй, певна річ – Уже і таке згодиться. Де той пес? А вже ж гидить у домі. Їй болить спина, болять ноги, болить голова, болить у грудях. Ніхто не може їй поспівчувати. Ніхто не знає, як вона мучиться. Спинка крісла за високо, спинка крісла за низько. Їй потрібна шаль на плечі, подушка попід ноги. А ще вона хоче вкритися пледом. І чи не була б пана Ширлі така ласкава поглянути... Звідки цей жахливий протяг? Їй би не завадила чашечка чаю. Та вона нікого не хоче обтяжувати і взагалі скоро вже спочине в могилі. Може, хоч тоді їй віддадуть належну шану. Та день, хоч довгий, хоч короткий, проминає. За ним і вечір землю огортає. І хай як Ен страшилася, що цього вже не станеться, вечір таки надійшов. Сонце сіло і пані Гіпсон почала дивуватися, чому досі немає Поліни. Запали сутінки. Поліни не було. Дійшов місяць, а Поліни все не було. «Я так і знала», – загадково мовила пані Гіпсон. «Та ж вона не повернеться без пана Грегора, а він зазвичай їде з гостей, ледь останні", останній», – утішливо мовила Ен. «Дозвольте мені вкласти вас у ліжко, пані Гіпсон. Ви втомилися. Я знаю це виснажливо». Коли поряд увесь час хтось чужий, замість того, до кого ви звикли. Затятий вираз пані Гіпсон і ще більше поглибив зморшки довкола її вуст Я не ляжу, доки це дівчисько не повернеться додому. Коли вам так треба йти, ідіть, Я можу побути сама чи вмерти сама. О півна пані Гіпсон заявила, що Джим Грегор, вочевидь, не повернеться раніше понеділка. Такий ненадійний. Вічно змінює свої плани. А їздити в неділю, каже, гріх, навіть із гостей додому. Він член опікунської ради у вашій школі, так? Що ви думаєте про його погляди на освіту?» Ен закортіло побашкотувати. Орешті-решт цього дня їй теж немало дісталися від ощипливого язика пані Гіпсон. «Я думаю, що цей чоловік – психологічний анахронізм», серйозно відказала вона. «Пані Гіпсон і бровою не повела». Я згодна з вами, кивнула вона, проте невдовзі вдала, що спить. О десятій нарешті з'явилася Поліна. З рум'яними щоками та сяйвом в очах вона здавалася молодшою років на десять, навіть попри стару чорну сукню і пошарпаний капелюх. У руках вона несла пригарний букет, який квапливо вручила на старій дамі у візку. Ось, мамо, букет від для вас. Правда ж, який він чудовий. Двадцять п'ять білих троянд. Курям насміх. А передати мені хоч кавалочок торта ніхто й не здогадався, мабуть. Родинних почуттів тепер нікого вже нема.